Hoje eu quero, hoje nós temos a ministração da ceia, eu não quero extrapolar o horário, então eu quero compartilhar com você alguma coisa que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Desde antes do, do encontro, eu tenho buscado ao Senhor, eu tenho orado ao Senhor para esse mês de julho, para que o Senhor possa dar uma graça especial para cada um de nós nesse tempo. E eu tenho sido incomodado com algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração. E, ele tem, eu, em l e e primeiro lugar, eu quero dizer assim: Ele não tem colocado a respeito, é a respeito da igreja, porque é a respeito de mim. E eu sou a igreja. Então, o que eu vou falar hoje não é uma coisa que eu estou acusando você. É uma constatação da minha vida, em primeiro lugar. Mas que eu entendo que pode ser útil para você também. Eu entendo que nessa nossa reflexão você pode também, de repente, se. a Se s s i m vê nisso que nós vamos falar. E aí você, de uma certa forma, também ser impactado com aquilo que Deus está me impactando. Eu hoje g o s t a r i Tem pessoas que gostam de título da mensagem, e eu, eu tenho a maior dificuldade.、Ah, eu, aqui na igreja, nós temos. Quem que está hoje anotando a mensagem? Quem é, Geraldo? Ah, o Braulio. Nós temos sempre alguém escalado para anotar as mensagens, para depois fazer um extratozinho para. Você receber na célula durante a semana, eles sofrem comigo, porque vem o pastor aqui todo metódico, coloca assim aqueles pontos e tal, tal, tal. Vem o outro irmão, eu sou assim, um... eles ficam sofrendo porque eu falo uma coisa, falo outra, falo outra, depois, me dá o seu esboço. meu irmão, não tem esboço, não tem jeito, é isso aí que você anotou. Então, b r u l o o senhor te unja, viu, irmão? Porque hoje está complicado. Mas se a gente quisesse um texto, um, um tema, assim, um título. Para a mensagem de hoje, eu gostaria de colocar assim: mandamentos versus expectativas. Mandamentos versus expectativas. Eu estava lendo esses dias, e eu me deparei com uma pesquisa feita por um pastor de uma grande igreja americana. E ele perguntou para a sua liderança, para os seus, seus membros da igreja, Ele pediu que eles listassem tudo aquilo que eles esperavam da igreja. O que, que eles esperavam da igreja? Qual era a expectativa deles em relação à igreja? E teve algumas respostas. Vamos lá, Rafa, coloca a primeira. Olha lá. Um culto excelente. Ah, nós queremos. Quem não quer isso, né? e n Quem não quer um culto excelente? Essa foi uma das respostas. A outra. Ministros bem preparados, ministrando as diferentes faixas etárias,、oh, isso é muito importante. Nós temos aqui, ali agora, as crianças sendo ministradas com tanta graça por algumas irmãs. Eu fico perguntando: por que, que s ó a irmã que ministra para a criança, hein? Por que, que nós não podemos ministrar para as crianças,、hein? Será que elas têm medo, Geraldo, da gente chegar lá e fazer alguma coisa? Não sei. Mas tem ali as irmãs ministrando para as crianças. Nós temos pessoas que ministram especificamente para casais. Nós temos pessoas que cuidam de jovens casados. Temos pessoas que ministram também especificamente para jovens. Então, é o sonho das pessoas, é aquilo que eles esperam: que t e n h a um m igreja n i i s t r o que a igreja tenha ministros bem preparados, ministrando as diferentes faixas etárias. Outra, outra coisa. Departamento infantil estruturado, porque a coisa melhor que tem. Nós pegamos nossos filhos, entregamos lá. Por exemplo, dá licença, mas o u t e r que mexer aqui.、Né? O Naúma e a q u e i r o estão aqui s e n t a d i n h o b o n i t i n h o porque os dois estão lá, bem Eles sabem onde eles estão. Estão lá na salinha, bem g u a r d a d i n h o e tal. Essa hora eles não precisam d e concentrar. Menino, presta atenção. Menino, faz isso. Menino, faz a q u i l o agora é só ficar quietinho ali, escutando. Uma outra expectativa. Um período de louvor em que combine adequadamente o estilo de música, o volume do som, a duração das canções. E tem gente que fica marcando, mas hoje a música, eles cantaram uma música dez minutos. Não é possível. Lá em casa, com dez minutos, eu canto umas três músicas. Aqui leva dez minutos para cantar uma música. ainda Mas i aquela irmã que estava cantando hoje, mas estava com a voz tão aguda. Ou, de repente, e l fala i não, hoje estava tudo tão arrumadinho, hoje eu estou saindo a q u i tão feliz, tão satisfeito, porque está tudo, hoje o som, aquele Marcelinho que, que organiza o som, hoje ele estava assim, hoje ele foi top, hoje não teve nada, foi tudo assim arrumadinho. E os instrumentais? Não, tudo afinadinho. Um período de louvor que combine adequadamente o estilo de música, o volume do som, a adoração das canções. Outro, por favor. O lugar apropriado para estacionamento de veículos. Você sabe que hoje é o primeiro domingo do mês de julho. Há um ano atrás, no primeiro domingo do mês de julho de 2018, nós estávamos fazendo o primeiro culto aqui neste lugar. E lembra, sabe que quando a gente estava arrumando, e nós localizamos, e encontramos este local, muitas pessoas perguntaram isso para mim: lá tem lugar para parar o carro? Está vendo como isso é uma coisa muito presente hoje na nossa realidade? Lá tem um lugar, pra, onde nós vamos estacionar o carro? Porque nós saímos de um lugar onde a gente entrava com o carro. Chegava e deixava vim os irmãos, manobrava o carro. Nem manobrar a gente tinha que manobrar. Presta atenção. Aí, de repente, nós vamos sair de lá. Mas lá tem estacionamento? Tem lugar para ficar o carro? Essa é uma das expectativas que às vezes nós temos. Outra, o templo limpo. Lá a gente vai poder ajoelhar e não vai ficar aquela. Aquela marca no joelho, na calça. Nós vamos sentar e, a, e não vai sair aquela poeira assim, na perna. Vai estar tudo bonitinho, tudo limpinho, as paredes, pintadinhas e tal. São expectativas que as pessoas responderam e que eu acho que tem muito a ver com a gente. Outra expectativa. Banheiros limpos, Oh, mas como isso é importante. Como é importante a hora que você precisa ir ao banheiro, você chegar no banheiro e estar aquele banheiro cheiroso. Limpinho,、né? faz parte. E uma última, dentro dessas, dessa relação que eles colocaram. Vamos lá. Um sermão bem comunicado e de preferência rápido. Eu até gosto quando o Marcos prega, mas ele prega tanto. Eu até gosto do fulano, mas o fulano grita demais. Eu estava encontrando com o、um、pastor e a gente conversando sobre. Os pastores que a gente conhece e tal, tal, tal, eu falei: Ah, você conhece Fulano de Tal?、Porque、eu sei que você vai ficar morrendo de curiosidade, mas é meu castigo. Eu não vou falar quem é o Fulano de Tal, que eu falei para ele. Eu gosto, ele já v e i aqui. Eu falei: E aí, que gostaram? Ó,、oh, o povo não gostou, porque ele gritou demais aqui no, no, no, no, na pregação. São, são coisas. Outros, ah, não, o s e r m ã o é muito extenso. Nossa expectativa é de um sermão bem comunicado. E de preferência, no menor tempo possível, porque hoje. Aí、a gente dá a t e m p de crer, a gente tem que remir o tempo, né? Remir o tempo não tem nada a ver com isso, a pessoa já vai logo ligando dentro da necessidade, né? Tem que remir o tempo. Esse foi o resultado dessa primeira parte da pesquisa. Em seguida, esse mesmo pastor pediu às mesmas pessoas que listassem alguns mandamentos de Deus a igreja, descritos na Bíblia. Eis as respostas. Primeiro, João 15, 12. Ame ao outro como eu amo você. Esse é o maior mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. Então, é uma, um extrato disso está ali. Está lá em João 15, 12. Você pode ver isso lá. Ame ao outro como eu amo você. É um mandamento bíblico. Para mim e para você. O outro mandamento, Tiago. 1,29, tem muitos outros, eu peguei, peguei alguns, que, ele, que ele foram os que mais surgiram lá no, como resultado da pesquisa dele. Tiago 1,27, cuide dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. v s t á lá, irmãos. Se você nunca viu, v s t á lá para a gente cuidar dos órfãos e das viúvas na, na, nas dificuldades, nas necessidades deles. Mateus 28,19, esse nós sabemos muito. Faça discípulos de todas as nações. É um mandamento. Faça discípulos de todas as nações. E um, mais um. Gálatas 6, 2: Ajude a levar os fardos uns dos outros. Então, só para a gente caminhar aqui na nossa construção. Esse pastor fez essa pesquisa lá na igreja dele. Primeiro perguntou, quais são as expectativas que vocês têm em relação à igreja, ao culto da igreja? Foram aquelas primeiras que nós colocamos. Depois, quais são os mandamentos que você lembra da Bíblia a respeito da igreja? São esses aí. E a terceira pergunta que ele fez, é a pergunta que eu quero fazer para mim? Não, é a pergunta que eu tenho feito para mim nesses dias e eu quero fazer para você nessa hora. E eu espero que você fique incomodado, o tanto que me incomodou. A última pergunta do questionário dele é: o que mais te aborrece? A igreja não dispor dos itens da primeira lista ou a desobediência aos mandamentos registrados na segunda lista? Olha o silêncio, olha. O que, que mais te aborrece? É nós não termos no nosso meio, nós dispormos dos itens da primeira lista, daquelas expectativas, ou nós andarmos em desobediência aos mandamentos registrados na segunda lista. Sabe que tem hora eu me peguei muito mais preocupado com a organização. Muito mais preocupado com a, com, a, com a coisa do que com a essência dela. A gente precisa de ter isso, precisa de ter aquilo, p e s d aquilo. Mas espera aí, eu estou cuidando, eu estou amando o meu irmão como Deus me ama. Ok. Eu estou amando a minha esposa como Cristo ama a igreja. eu t e n hora h o que eu fico pensando que, que, que quando o Espírito inspirou essa palavra, a pessoa entendeu errado. Eu acho que tinha que ser assim, essa palavra tinha que ser para a mulher, né? Amar o marido como Cristo amou a igreja. Porque para elas é muito mais fácil, né? Mulher, mas não é não, está certinho lá. É para mim como marido, é para você como marido, se nós estamos amando as nossas esposas como Cristo amou a igreja. Às vezes nós estamos preocupados se a gente tem lugar para guardar o carro, se tem segurança para guardar o carro, para deixar o carro e a, gente, a hora que a gente sai r daqui ele vai estar lá guardadinho, o carro, a moto, esperando só a gente entrar, se vai estar limpinho, se não vai estar sujo, se não vai ter nenhum problema. Nos preocupamos muito mais com isso do que eu estou a m a n d o meu irmão como Deus me ama, porque eu recebo um amor de Deus e essa tem que ser a medida que eu tenho que amar o outro. Isso tem me causado um transtorno no meu espírito, irmãos. Porque eu tenho a hora constantemente eu estou me pegando, amando mais as circunstâncias do que as pessoas. Vou mais além, amando mais o que as pessoas fazem do que elas mesmas. Ah, eu gosto desse grupo de louvor tocando, mas eu gosto do que eles fazem e u gosto deles? Não. Porque se eles não estivessem aqui hoje, como é que teria sido o nosso tempo de louvor? Com o que, que a gente teria cantado? Como que teria sido? Qual que teria sido a ministração? Às vezes eu estou gostando mais do que eles estão fazendo, do que deles mesmos. E eu tenho que confessar: eu nunca cheguei para nenhum deles aqui e perguntei: meu irmão, está tudo bem lá na sua casa? Você está sentindo falta de alguma coisa lá? Você está precisando de alguma coisa? Como está a sua vida? Como está a sua vida? Como é que está o seu emprego? Você está recebendo dinheiro suficiente para você se sustentar? Ou nós t e m o s a m o ter um empenho de oração para Deus mudar a sua história? Não sei. O fato, irmãos, o que tem transtornado o meu espírito é que às vezes nós não estamos cuidando daquilo que é eterno, estamos cuidando daquilo que é temporário na nossa vida. Cadê o Nauzinho? Nauzinho, vem cá, me ajuda aqui, por favor. Pode ir até onde for. Você vai receber aí, ó. Esse barbante, pode ir passando, pode ir passando. Desenrola aí o mais rápido que você puder. Põe na mão do primeiro aí. Isso. Passa para o outro. Fica segurando um pouquinho do barbante, vai passando. Eu quero desenrolar esse barbante todo. Isso.、E、agora você segura. Segura um pedaço dele. Segura aí, Dilza. Isso. Passa, passa para o outro. Passa aí para trás. Pedro. Isso, por favor. Segura aí, Pedro, passa aí. Eu acho que não vai chegar em todo mundo, não. A ideia era: eu achei que meu rolo de barbante era o、um、barbante maior. Passei lá no meu escritório e já vim para cá, mas na hora que eu vi estava só metade. Eu tinha a impressão que ele era maior. Isso, passa aí, não. Vai lá para Kelly, para o Nelson. Enquanto não passa ali, esse... você, se você não receber, sinta-se incluído nisso. Eu quero ler com você. O texto que está em Lucas 12, 42 46. Deixe na u m passar, não se preocupe com isso, não. Depois a gente. Quero te mostrar uma coisa. Lucas 12, 42 46 diz assim: E disse o Senhor: Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor pôs. Quando vier, fazer, quando, quando vier achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Mas se aquele servo disser em seu coração, o meu senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo no dia, que, no dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. E separá-lo-á, e l h e d a r á a sua parte com os infiéis. Irmãos, eu não sei o que acontece, mas a gente lê esse texto, sem isso mexer com a gente, tem alguma coisa errada. O texto do Senhor está falando, por parábola, de alguém que é infiel, de alguém que ele deixou um mandamento, E a pessoa viveu nas suas expectativas. Deus deixou o、um、mandamento para ele cuidar de alguma coisa. O Senhor deixou o、um、mandamento para ele cuidar de alguma coisa. E ele viveu dentro das expectativas dele. Ah, Deus, tá, esse senhor vai demorar muito a voltar. Então, já que vai voltar, deixa eu aproveitar. Deixa eu aproveitar. Mas só que o dia o Senhor vem. E nós precisamos de aprender a ler esse texto e falar: Senhor Jesus. Eu tenho que parar de viver nas minhas expectativas, e tenho que viver na minha, dentro dos mandamentos do Senhor. Tem aqui uma ordem do Senhor para eu cuidar das coisas. Olhem para quem está do seu lado aí. Tem uma ordem de Deus para você amar esse abençoado que está aí. Eu espero que você não esteja pensando assim: por que eu não sentei do lado de outra pessoa agora, né? q u e aí eu vou olhar e falar, tem que a m a r esse aqui, logo esse. É irmão, é isso mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo. Nós temos um encargo de Deus sobre nós, nós temos um mandamento de Deus sobre nós. Ele nos deu algo para a gente poder fazer, e nós temos que cumprir i s s o que Ele nos deu. Nós não podemos viver em cima daquilo que nós temos como expectativas. Ah, eu acho que isso é bom, eu vou gostar, eu não sei. Não, não. Vamos olhar aquilo que é mandamento de Deus. A gente está deixando, perdendo algumas coisas. Por exemplo, há um mandamento, e hoje nós temos aqui a ceia do Senhor. Há um mandamento do Senhor para quando a gente nos reunir, a gente cear. Na nossa logística, na nossa estrutura, nós ceamos uma vez por mês, esse é o culto que ninguém devia perder, porque é um culto que nós cumprimos aquilo que o Senhor Jesus deixou bem claro, bem específico para nós. Chegou em algum lugar e já acabou o a não? Ok, infelizmente vocês se sintam incluídos, mas é porque o barbante é pequeno. Sabe de uma coisa, irmãos? Há uns anos atrás eu, eu ministrei um dia, eu acho que foi até lá, em, lá na Rupiauí, e eu mostrei um vídeo de um pastor em que ele fez exatamente isso. Ele pegou um, não um barbante, mas pegou uma corda. E ele falou a s s i m imagine essa corda como sendo a sua vida. Levanta a mão aí quem está segurando a corda, por favor. Olha lá. Olha lá. Eu queria que todo mundo estivesse levantando a mão, que você estivesse estendido até lá na frente. Você se sinta incluído por isso. Todo mundo, essa é a nossa vida. Vai além disso, porque ela é eterna. Para nós cuidarmos dessa nossa vida eterna, nós temos que observar os mandamentos. Mas, infelizmente, nós estamos cuidando da expectativa. Você consegue ver que aqui tem uma pontinha de cor diferente? Sim. Tem uma pontinha verde? Tem pessoas que estão gastando todo o seu tempo, todo o seu dinheiro. Pode abaixar aqui, pode abaixar, obrigado. Todo o seu envolvimento, todo o seu dinheiro, por causa desse pedacinho da vida. Enquanto a gente devia observar os mandamentos do Senhor para cuidar de toda a nossa eternidade, de todo o tempo que nós temos, olha lá, olha lá. Nós estamos gastando, olha o que nós estamos trocando: nós estamos trocando uma beiradinha, que é a vida que passamos aqui na terra, por toda uma vida eterna. Isso são expectativas, elas nos levam aqui. Os mandamentos nos levam a tudo isso de vida, eternamente com o Senhor, eternamente do lado dEle. Já imaginou isso? E agora, se eu te perguntar, você quer trocar essa vida eterna por esse pedacinho de vida aqui? Qual que vai ser o、um、insano que vai l e falar que quer? Mas sabe que nós falamos isso todos os dias, quando nós queremos satisfazer as nossas expectativas e não, e não cumprimos os mandamentos do Senhor.、É、complicado, irmãos. Eu não sei como é que você vai pegar esse barbante, não, mas. Como nós podemos. Dar de ombro a um relato desse que nós lemos aqui no texto: que Deus deixou、um, uma ordem para alguém, o Senhor deixou uma ordem para alguém, e essa pessoa, dentro da expectativa dele, falou:、ah, Não vai demorar a voltar. Ele simplesmente se envolveu com aquilo ainda que é temporário, mas chega o、um、dia que o Senhor vem. Uma certeza que nós temos é que Jesus logo virá e Ele e s p e r a que. A sua igreja leva esse mandamento a sério. Alguém vira e fala assim, mas aqui, irmão, essa história que Jesus está voltando, Paulo já falava isso. Aliás, não foi Paulo, não, irmãos? Antes de Paulo, Jesus falou assim: ó, Eu não sei o dia, não. Quem sabe é só o Pai, mas eu vou voltar. Eu vou voltar. E nós podemos entender Que ele manda a gente aguardá-lo esperando, e isso é um mandamento dele. Agora, se a gente for viver pelas expectativas, vai demorar. Você já imaginou? Quando eu olho lá aquele texto lá do, do Rick Lázaro, que é o rico fala assim: não, manda alguém lá, um profeta seu lá, e avisar para a turma o que, que eles têm que fazer. Porque ele estava olhando Lázaro e vendo Lázaro lá, tranquilinho, tranquilinho. E ir lá apertado. Manda alguém avisar lá, porque, né? Coitados, não podem vir para cá. A gente tem sempre essa expectativa de que vai ter uma hora que vai acontecer a coisa. Não vai dar um tempinho de resolver, vai, dar um, né, vai ter um jeitinho da gente escapar.、Né? Deus é amor. Não, eu já ouvi falar várias vezes. Hoje nós falamos, né? Hoje o Geraldo me mostrou a mensagem de uma amiga dele. Deus é misericordioso. Gente, quem tem dúvida disso? Ninguém tem dúvida disso, que Deus é misericordioso. Mas esse Deus misericordioso tirou um povo do Egito e levou uma outra geração para Canaã, porque aquele povo desobedeceu. A misericórdia dele estava em, eu vou cumprir, mas vai ser uma outra geração. Vai ser uma outra geração. Eu fico vendo o rico em Lázaro. Às vezes nós, nós, nós não queremos fazer como o rico, mas nós agimos como ele. Porque o rico, a impressão que eu tenho, que ele imagina o seguinte: a qualquer momento, vai demorar, não sei, esse negócio aí, não, não ah, tem um jeito, vai lá e avisa pelo menos para os meus parentes, não, irmãos. Você já imaginou? E eu, outro dia, fui desafiado a isso. Você já pensou em, hoje eu quero amar como se fosse o último dia de Jesus, antes de Jesus voltar, ele vai voltar amanhã, então eu tenho que cumprir minha cota, t e m que chegar lá. Cumprir minha cota, que, a hora que ele passar o, o quartel em revista, eu estava ok com ele, e aí você quer amar? Porque não, irmãos, m a a gente tinha que viver numa expectativa dessa mesmo, numa realidade dessa. Jesus está voltando amanhã, eu tenho que s e r v i r hoje. Jesus está voltando amanhã, eu tenho que pregar hoje. Jesus está voltando amanhã, eu tenho que amar hoje. Não tarda. Não tarda. Marcos 7, 1 a 6. E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois p e r g u n t a r a m l os fariseus e escribas: por que não mandam os teus discípulos o b r a Conforme a tradição dos antigos, mas comem pão com as mãos por lavar? E ele respondendo, disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.、O、texto que nós conhecemos bastante, é tão interessante que os, os, os, os, os líderes da época. Eles se indignaram pelo fato dos discípulos estarem comendo sem terem lavado as mãos. O problema é só um. Onde na Bíblia Deus tinha ordenado para eles lavarem as mãos antes de comer? Onde tinha um mandamento sobre isso? a、ah, Marcos, mas está falando então, que a gente não precisa lavar a mão? Não, irmãos, não estou falando isso. Estou falando que isso não é um mandamento. Não está num campo de, das coisas espirituais que temos que observar. É óbvio que eu vou fazer isso. É óbvio que eu não vou comer com a mão suja, porque nós sabemos o risco de que nós temos hoje a questão da, de doença e tudo mais. Mas naquela época, isso era uma regra, isso era uma expectativa humana, de pessoas que estavam se preocupando com um pedacinho da sua vida. E por conta dessa preocupação, eles estavam desprezando tudo que tem para depois, que é a eternidade. E nós agimos assim, irmãos. Ah, não gostei hoje disso, não gostei daquilo.、Gra、Olha. Se você sair daqui hoje e falar assim, não gostei daquele culto, eu vou dar um glória a Deus bem alto. Porque se você está pensando nós fizemos um culto para você, você está errado. Aqui nós não cultuamos a mim. A、ninguém mais bonito que eu, ninguém mais cheiroso, ninguém melhor. Não, nós cultuamos a Ele. Agora, o dia que ele v i r a r e falar s e u m a r c o s eu não gostei do seu culto hoje. Aí eu vou me preocupar. Ah, mas Deus não faz isso, mas Ele já fez. Em Malaquias, Ele fala: Vocês estão cantando, cantando, cantando. Isso não está chegando nem, está passando longe dos meus ouvidos. Vocês estão me roubando. E estão falando que estão me cultuando, vocês são ladrões. Já falou lá, está lá registrado, lá em Malaquias. Se ele um dia virar para mim e falar assim, Marcos, essa cantoria que você a r r u b a está errada, não, não me agrada, eu... Senhor, o que que te agrada? E eu pergunto para ele, Senhor, a forma como eu adoro o Senhor, a forma como eu caminho com o Senhor te agrada? E é, é uma pergunta perigosa, viu, irmãos? Porque ele chega para você e fala: Ó,、oh, não. Isso aqui não está me agradando, não. Você está fazendo isso para você não está fazendo para mim. Você está querendo te agradar e não me agradar. Você está querendo ser o centro da coisa e não está deixando que eu seja o centro da coisa. As expectativas são nós que criamos, mas os mandamentos são de Deus. Os mandamentos são de Deus. E u vou falar bem rapidamente. Mais alguns mandamentos que agora não faz parte da pesquisa que o, aquele pastor trouxe, mas que eu coloquei para nós, para a nossa reflexão. Precisamos ser adoradores devotos. Na última vez que eu ministrei aqui, eu falei sobre buscar. Buscar a Deus para amá-lo. o n ã Há uma diferença de buscar. Há aquela busca para querer alcançar alguma coisa. Mas buscar a Deus não para alcançar uma coisa, mas simplesmente para encontrá-lo falar: Senhor, eu vim para te amar, eu vim para me encontrar com o Senhor, para manifestar o Senhor o meu amor por ti, porque o Senhor é importante para mim, o Senhor é a melhor coisa que tem na vida, e eu vim te amar hoje. E quando nós colocarmos essa, essa, essa direção, esse propósito no nosso coração, a nossa adoração vai ser completamente diferente. Eu conversava isso com a dona Conceição antes do culto. A nossa adoração, o foco vai ser completamente diferente. Senhor, nós vamos buscar o Senhor para te amar. Famílias amorosas, pessoas que se amam mútua e profundamente e que mostram esse amor sacri sacrificando-se umas pelas outras, se for preciso. Não foi o caso, irmã. Viu, Cris? Não foi o caso. Não foi o caso. Porque ontem a hora a gente estava saindo aqui. O pneu do carro da, da Cristiana estava furado. Eu tinha um almoço para poder. Um almoço de família, um churrasco em Lagoa Santa, e a carne do churrasco estava comigo. Então o almoço quase que virou uma ceia. q u Eu e fui chegar lá, duas e meia da tarde, mas foi muito gostoso. Eles estavam e esperando, é claro, porque a carne estava comigo, então eu não estava tranquilo.、Né? Mas olha, pessoas que se amam mútua e profundamente, que mostram esse amor, sacrificando-se umas pelas outras, se for preciso. Eu preciso te ajudar. Ah, lá na igreja tem uma, uma criança, uma, um adolescente a que está com dificuldade de matemática. m Eu sou tão bom em matemática. Vou ligar para ele. Você está precisando de ajuda? Vou te dar uma aula. Qual é a matéria que você está precisando? Eu vou te ajudar. Eu vou deixar de fazer uma coisinha com ele, mas eu vou te ajudar. Eu vou ir com você. Ah, você está precisando de limpar e u vou te ajudar a limpar, vou fazer uma limpeza com v o c Que dia é o dia da, da faxina? Eu vou ir com você, vou te ajudar. Um outro mandamento: missionários cheios do Espírito Santo, gente de caráter sobrenatural, que em todo o tempo compartilha o Evangelho com vizinhos. Sabe que tem hora que a gente pensa em missionário de uma forma completamente equivocada? Aquele que vai além das fronteiras, aquele que vai. não Esse é um tipo de missionário, mas olha o tanto de missionários que temos aqui hoje. Olha o tanto de missionários que temos aqui hoje. Gente de caráter sobrenatural, que em todo o tempo compartilha o evangelho com vizinhos, colegas de trabalho, clientes, etc. Em Apocalipse 7, 9 e 10, não precisa de abrir, depois você vai receber o texto e você vai ler. Deus deseja ser adorado por povos de todas as línguas e nações. Aí nós escutamos esse texto, pensamos o seguinte: então tem que ser um africano, tem que ser um americano, tem que ser um brasileiro. Também. Também. Mas eu quero abrir a sua mente hoje um pouco mais. Povos e línguas, línguas e nações, são aquelas pessoas que têm algo em comum que se reúnem. Então com isso nós temos, por exemplo: quer ver? Militares. A gente pode abrir a mente e pensar que o, a, os militares são também um, um povo, vamos dizer assim, que pode ser alvo das nossas missões. Os empresários também podem ser alvos das nossas missões. Os mendigos também podem ser alvo e devem ser alvo das nossas missões. Percebe? Nós não estamos falando aqui de, de, de nacionalidade apenas. Os ciganos, os surdos e murdos, que têm a dificuldade da comunicação, mas eles podem ser alcançados pelas Libras, receberem a, a, a, a palavra através das Libras. Então, você percebe que a gente pode abrir esse leque e não ficar fechado, fechado assim, ah, é mesmo, vamos abençoar um missionário para ele pregar lá na China. Deve, irmãos, não estou falando que não deve, deve, mas a gente não pode restringir a nossa mente nisso, porque eu e você somos missionários. Provavelmente ninguém aqui vai para a China pregar o Evangelho, e nem vai enviar um missionário para pregar o Evangelho, mas você pode ser um empresário inserido num grupo de empresários e ser um missionário no meio daquele povo, que tem aquela mesma língua. Você pode ser um motorista de ônibus, de coletivo, e você ser um missionário no meio daquele povo. Você pode ser um universitário, e lá naquele campo da universidade você ser um missionário do Senhor ali. Isso é um mandamento de Deus, e a gente não pode desprezar os mandamentos do Senhor. Alguém que lê a Bíblia diariamente medita, olha, eu ouvi uma, uma coisa do dia tão interessante, o pastor pregando, ele falou assim: ó, tem gente que fala que ama muito a Jesus. Não, eu amo a Jesus. Quem é que ama Jesus? Não levanta para você não passar vergonha. Mas quem é que lê a Bíblia todo dia? Porque tem gente que ama Jesus, mas não lê a Bíblia.、E、sabe o que a Bíblia é? Jesus impresso. já pensou nisso? Que a Bíblia é Jesus impresso? Ele não é a palavra, ele não é o verbo. Então eu amo a Jesus, mas eu não quero ter contato com Ele, não leio. Que hipocrisia é essa, irmãos? Pessoas que leem a Bíblia, membros que exercitam os seus dons, 1 Coríntios 12, 7. Paulo listou lá, não preciso de ler, porque nós estamos correndo. Paulo listou vários dons, enfatizando a necessidade de cada crente. Nós não somos consumidores, nós somos produtores e distribuidores. p r e s t a atenção, a gente não vem para o culto para chegar para o que eu vou receber hoje, vou consumir um culto. Não, a gente é distribuidor. Uns traz isso, outros traz aquilo. Uns têm dons, outros têm profecias, outros têm palavras de conhecimento, outros oram por curas, outros ensinam, outros cantam, outros pregam. Cada um vem e distribui. Conforme o Espírito Santo já lhe deu. Percebe? Isso é um mandamento de Deus. E nós estamos presos nas expectativas, que se resumem a um pedacinho só da nossa vida. Enquanto todos os mandamentos nos levam para viver uma vida eterna com Ele. Olha que coisa, irmãos. Uma igreja que se reúne. Eu vi uma m a Um resultado de uma pesquisa: que para cada um crente envolvido com a igreja, existe um crente e meio m que é crente em casa. É o que ele c h a m a u hoje de desigrejado. Então, nós somos hoje q u e 100. Para essa nossa comunidade, existe 150 que não querem saber de frequentar a igreja, não querem ganhar o、um、Oscuro Santo do Geraldo. Não quer ganhar um beijo, do, do, um abraço do, do Wagner. Não quer participar do almoço. Um crente e meio. Que quer viver isolado. Eu não preciso de igreja. Já falei para vocês que eu tenho um amigo que eu convidei para vir aqui. Ele falou que não volta aqui nunca mais. Porque ele não gosta desse negócio d a gente ficar cumprimentando e abraçando. Eu falei: então você não pode ir lá mesmo não. Porque lá a gente abraça muito. Lá a gente gruda um no outro. E ó, lá o negócio é irado. É tenso. Uma b ê n ç ã o Igreja que se reúne. O que nós vamos cuidar da nossa vida, irmãos? Das expectativas ou dos mandamentos de Deus? Quando Paulo, quando o Senhor João escreve as cartas a de Apocalipse, o Senhor escreve através de João, ele fala de uma igreja que o pecado dela é que não era fria, E nem era quente, era morna. Eu sempre gostei de pensar que o morno não é um frio que aqueceu um pouquinho, mas é um quente que esfriou bastante. É muito diferente. Quando nós vivemos na nossa movidos pela expectativa, nós corremos sério risco de sermos como aqueles. Da igreja lá, que era,、um、que era morno, um que foi quente e que agora esfriou, está vivendo como morno. Qual é a sua relação com isso? E a pergunta que me chocou quando eu descobri a minha resposta: o que mais que te aborrece? Os itens. Quando as, nossas, quando as nossas expectativas não são atendidas, ou quando nós não cumprimos os mandamentos de Deus? O que, que mais mexe com o seu coração? O que que tira o seu suspiro? O que que tira a sua paz, a sua alegria? O que, que faz você perder o sono? É porque hoje não cantou a música que você queria cantar? É porque o lugar não estava limpo o suficiente para a gente? É porque o som estava muito alto? É porque o pastor pregou uma mensagem que você já ouviu? Ele p r e g a r alguma vez? Ou porque algum mandamento do Senhor para mim para você, nós não estamos conseguindo cumprir? Eu não consigo amar o meu irmão como Deus me ama. Eu não consigo me sacrificar pelo meu irmão. Eu não consigo amar aquela pessoa. Eu não consigo ser missionário. Eu não consigo pregar. Eu não consigo falar. Eu não consigo levar a mensagem. Eu não consigo, eu não consigo, não consigo. Há um mandamento de Deus para mim para você. Há um mandamento de Deus a respeito da ceia. Algumas coisas que a gente tinha que. Nós precisamos de acordar para alguns, alguns,、uh, alguns fatos. Algumas coisas, nós precisamos de acordar. Eu fiquei muito feliz. Como é que chama? Como é que você chama, querida? É Bruna, é Brena, Brenda e Bruna. Fiquei muito feliz com a Bruna falando que quer se batizar. É isso mesmo, Bruna. Tem algumas coisas que Deus deixou registrado na palavra que a gente tem que prestar atenção. Batismo é uma delas. E Deus vai abençoar muito a sua vida. Já está abençoando. Você é uma menina de Deus. Você vai crescer assim, escandalosamente na presença dEle. Esse passo que você está querendo dar, é o Espírito Santo falando no seu coração, e você vai viver experiências tremendas com Ele. Você faz parte de uma nova geração que Deus está levantando, no meio dos nossos jovens, junto com os outros, para poder fazer diferença para essa geração, na faculdade, no trabalho que virá, na família que você vai construir. Vai ser uma bênção, tem que ser assim mesmo. Temos que crescer. Eu não quero, só, eu quero batizar, o batismo é uma coisa que. O Senhor deixou registrado na Bíblia. Outra coisa, a ceia do Senhor. A partir de hoje, eu não quero saber. Olha que, que intrepidez a mim,、hein? já que o pastor não está aqui, né? Eu não quero saber de você perder no culto que vai ter ceia. Presta atenção. Nós fazemos isso uma vez por mês. Meu sonho é a gente fazer isso todo domingo, todo encontro. Mas calma, vamos devagar. Mas enquanto fazemos uma vez por mês, e é sempre o primeiro domingo do mês, quando isso não acontece no primeiro domingo, a gente avisa, é no próximo. Às vezes tem alguma coisa ali, não dá para a gente fazer, a gente passa para o outro, mas a gente não deixa de, de, ter, de, de participar dessa CE, i a pelo menos uma vez por mês. Então, nada de faltar no dia desse culto, porque foi o Senhor que, faz, que fez isso, Ele que instituiu isso, Ele que estabeleceu, falou: vocês vão fazer isso para sempre. E aí, no dia que tem a ser, ah, hoje estou com uma preguiça, trabalhei tanto, estou tão cansado. Ó, se tem alguém que está cansado de trabalhar, se você quiser, eu posso pedir a Deus para você ficar desempregado. O que, que você acha? Vamos orar, Marcelo, para Deus mandar os clientes embora olha lá? Quer? Quer não? Você vai ficar mais tempo à toa, vai ficar descansado. Quer, Guilherme? Lá sem... Quer não? Ah, bom, Arnaldo. Quer lá que a gente ore para Deus parar e espantar os clientes? Não, né?、Ah, ok. Tem alguém que tem um emprego bom? q u e que fala,、ah, eu estou cansado, estou trabalhando. Eu trabalho 44 horas por semana, estou cansado. Quer que a gente ore para ficar desempregado? Ninguém quer, irmãos. O emprego, o trabalho é uma bênção de Deus. É uma bênção de Deus. Eu levanto a segunda-feira assim, pilhado, renovado. Graças a Deus, mais uma semana. Eu vou levantar e vou trabalhar, não vou levantar e sair procurando emprego, eu vou trabalhar. É diferente. Cansa? Cansa. Mas isso aqui me renova. Olhar para a cara i n h de cada um de vocês me renova. Receber o、um、abraço de vocês me renova. Então eu faço questão de estar aqui. E no dia de ser, a gente não pode abrir mão, a gente tem que estar presente. Participando disso. Amém? eu quero te aproveitar. e ler com você o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. Que diz assim: olha, pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, o Senhor Jesus, Na noite que foi traído, tomou o pão. E depois de ter dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei i s t o em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei i s t o todas as vezes que o b e b e r d i z em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Por essa razão, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor de maneira indigna será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine, pois, o homem a si mesmo e, dessa forma, coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe, pois, pois quem pois come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já morreram. Só até aí. O texto fala, é um texto que nós conhecemos muito, e que tem algumas, algumas, algumas coisas que a gente precisa sempre de estar renovando. O texto fala que Jesus dá algumas orientações para nós naquele dia, para aquilo que nós vamos fazer. Primeiro, é assim espantoso a gente imaginar que Jesus, na sua onisciência, sabia que ele ia ser traído naquele dia. Aliás, não é naquele dia, nas q u e l a próximas horas, naqueles próximos instantes, ele sairia traído. E mesmo com essa consciência, ele ministrou uma ceia para aqueles que estavam naquele lugar, para os seus discípulos. O texto fala. E ele tendo dado graças, ele partiu o pão. Não era um pão assim, talvez desse jeito, porque, né, o l e v i t o pane. Não era um pão desse jeito. Era um pão diferente. Mas é o pão que nós temos hoje. O texto fala que ele partiu o pão. Isso é muito significativo para nós. Muito significativo para nós. Olha, eu, eu faço questão de ler mais uma vez. Olha, olha. Isto é o corpo que é partido por vós, f a z e r isto em memória de mim. O texto fala que a gente deve partir o pão e lembrar, porque é em memória dele, lembrar daquilo que ele fez. Projeta, por favor, Isaías 53. Primeiro versículo, acho que é o primeiro, não, vai passando. Segundo, acho que é o terceiro. Quarto, é disso que nós temos que lembrar, é isso que tem que estar na nossa memória. Quando o Senhor entregou o seu corpo para ser partido por nós, Ele estava tomando sobre Ele as nossas enfermidades. Olha que coisa linda. E quando nós partimos o pão, nós podemos lembrar que as nossas enfermidades estavam com Ele naquela cruz. Naquela cruz. Ele levou a minha enfermidade, a sua enfermidade, com Ele naquela cruz. Ele levou as nossas dores com Ele. O que é que te causa dor hoje? O que, que está te tirando? Sério, te enchendo de dores, qual a injustiça que você sofreu, qual o problema que você está passando, qual a dificuldade, qual, qual é a sua dor nesse exato momento, eu quero te dizer, querido, que ele é como esse pão partido, e quando nós partimos o pão celebrando a ceia, nós anunciamos a ele, nós lembramos daquilo que ele fez por nós. Se somos injustiçados, Ele levou a injustiça que veio sobre nós naquela cruz. Ela foi crucificada. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Por favor, continua. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Nós estávamos impedidos de se encontrar com Deus. Havia um bloqueio entre nós e o Senhor, a gente não poderia ter comunhão com Ele. Esse culto que nós prestamos aqui hoje, isso era algo impossível de acontecer impossível de acontecer. Tinha um eleito que ia lá e ele, ele chegava na frente do Senhor, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi moído por causa das nossas iniquidades. E a Bíblia fala que a iniquidade é que faz separação entre nós e nosso Deus. O castigo que estava sobre mim foi colocado nas suas costas e pregado naquela cruz. E a sua vida aqui na terra, porque ele veio aqui, eu hoje posso ser sarado. Zarado, eu te convido a ficar em pé nessa hora e adorar o Senhor, adore por aquilo que ele fez, adore por aquilo que ele fez. Você pode fazer isso em voz alta? Você pode adorar a Ele. O castigo que te traz a paz está naquela cruz. Foi pregado naquela cruz quando Jesus subiu naquele lugar. A iniquidade que te separava de Deus foi levada àquela cruz por um, por, por um, um homem que era sem pecado, por um Cordeiro justo, sem mancha, sem mácula. As suas dores, as suas enfermidades, as nossas dores, as nossas enfermidades, elas estavam com Ele lá naquele golpe, naquele lugar, maldito. A nossa indignidade, a nossa imperfeição, a nossa impossibilidade de se apresentar diante de Deus, foi colocada com Ele naquele lugar. Ele nos substituiu naquela cruz, e por causa dele, por causa da Sua obra, nós podemos hoje celebrar ao Senhor, podemos adorá-lo, podemos entrar. Diz o texto bíblico que o sangue de Jesus, Ele estabeleceu para mim e para você um novo e vivo caminho. Aleluia! Aleluia! Um novo e vivo caminho, e nós queremos esse novo e vivo caminho. Sem dores, eu ouso dizer, sem enfermidades, sem paz, nós queremos esse caminho com paz absoluta, aliás, que sem ausência, sem essa coisa de viver sem paz, nós não queremos isso mais para nós, nós queremos viver em paz em meio a qualquer dificuldade, qualquer problema, qualquer situação, onde a nossa injustiça foi colocada diante do Senhor e Ele cravou na cruz. Ele viveu aquela injustiça por nós. E porque Ele está vivo. Aleluia. Porque Ele está vivo. Aleluia. Aleluia.